Văciune pentru trăirea și taina Duhului într Domnul Iisus Hristos. Doamne Iisus Hristoase, Domn al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te slăbim și-ți mulțumim. Încă ne-ai poruncit, cere și ți se va da și mai ales cereți,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 când ne vei restitui spre desăvârșire tatălui cerăc și să faci ceea ce Adam trebuia să întânaască. De aceea pui în sufletul nostru taina Duhului în deci prin trupul nostru, care este unit cu tot Universul, împlinești lucrarea de îndumnezeire a Lui. Doamne Iisus Hristoase, Domnul al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te servim și Te fiindcă ne-ai coluncit, caută și de afla. De aceea, în noi, Te-am căutat, Te-am chemat, ca să devii Duhul Sufletului nostru, căci pentru aceasta ne-ai creat. Te rugăm să întorci iubirea noastră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 să dobândim de-a lungul vieții asemănare, să purtăm într-un noi taina Ta, Cuvântul Lui Dumnezeu. Să ne minunăm și să laudăm măreția, frumusețea creației Tale, belșugul bunătății Tatălui Ceresc, felul în care ai pus în noi viață, ca să pădăm toate rătăcirile aduse de sinagogile satanei. Să rămânem credincioși adevărului Tău, să creștem în iubirea Tatălui Ceresc, ca să se săvârșească în noi zidirea Templului Lui Dumnezeu prin Harul, prin lumina și lucrarea Duhului Sfânt. Doamne, Isuse Hristoase, Domn al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te săbim și spuneți în că ne-ai poruncit. Bate și ceva de Noi la poarta inimii tale, Cu rugăciunile noastre am bătut, De aceea să trăim taina Ducului nostru într-o tine, a început, Să unești firea noastră omenească, Cu firea ta, dumnezeiască. ne dumnezeiască, am părțit și neamestecat, Prin Sfântul tău trup ai putut, să împlinești taina ta acea limbă făcută și de înger mișcată. Să ne crești măsura vârstei de cu multă răbdare, te-ai Să ne adunăm ca să fim în cu tot Universul între tine, ca să ne închin Tatăl Ioceres, pentru ca parabola nu să o trăim în noi pentru noi, o lume ai făcut.